Ku Kim Pernia Akhirnya ku sadar tak perlu menyalahkan dan tak menyalahkan siapa saja Hanya ku meminta semua pihak hati-hati dalam bertindak Bayangkan saja jika seperti aku alangkah pedihnya sayang hidupku kini menjadi korban korban korbannya oh, ayah ibu